Коли не вважаєш То можеш легко ту паутинку прорвати І щастя твоє покотиться у пропасть Кажу вам це як старий, досвідчений дядько Що досвідчений, то признаю Але що старий, то ні Старший, ніж вам здається Але це, до речі, не належить Я ще вам щось хочу сказати Прошу А саме, що почуття чести А властиву гордості Йде тільки до якоїсь границі А поза нею Поза нею гордість стає тим гріхом, за котрий ангел валився з неба. Хмельницький подумав собі, що щастя його дійсно висіло на волосочку, і що через гордість мало що не провалився в себе. «А все ж таки, – сказав похвилинні на думи, – мені треба щось зробити з тим графом. Графиня поступила зі мною як не мож краще. Дала мені спромогу лишитися в паньківцях, але він... Не сховаєш я обиде до кишені, так не йде». Не тому, що я офіцер і мушу боронити чести, а прямо, щоб не лишався той несмак, котрий я тепер чую Ваша правда, пане Хмельницький, щоб не лишався несмак І щоб ви кожному могли сміло подивитися в очі Не кожному, а тим, що знають про ту і обиду Розуміється тим, що знають септографині і пані Марійці а що нічого способу нема тільки поєдинок, так я вас дуже прошу, дорогий і шановний пане докторе, бути моїм свідком. Хоч ви старші і не мені, але з огляду на те, що я тут товаришів не маю, будьте ласкаві, не відмовте. Розуміється, пане Хмельницький, я вже подумав і над тим. Граф Адольф не поїхав додому, бо додому йому не попри двір. Не знаємо, де його шукати, тому я напишу лист і пішлю кінним післанцем з тим, щоб мені завідатель його дібр дав посвідку, що цей лист одержав і щоби його сей час спіслав на місце перебування графа вони там знають, що зі мною жартів немає і лист певно доручать він буде чемний, але гострий тому що ви обидили пана Хмелинського і тому що вас дома немає і я, як свідок обидженого, взиваю вас листовно, щоб ви негайно і так далі годитеся? так? отже я напишу і лист протягом чверть години відійшов з паньковець окремим кінним післанцем. Ультиматум вислане, жартував доктор, тепер треба готуватися до війни. Вмієте стріляти? Я брав перші нагороди на стрільниці, а битися шаблями. Належав до Буршен шафту, а давно сповідалися. Особливо тяжких гріхів не маю. «Но-но, коли б так добре пошукати, то може б який знайшовся? Я сам знаю про один». «Прошу, який?» «Завертаєте голови дівчатам». Хмелинський спаленів хотів боронитися, але доктор стояв при своїм. «Сталося ви, баламут, але з того гріха я вже вам дам розгрішення на смертному одрі. Це буває і в найпоряднішій родині, навіть у такій, як наша». Був хлопець як хлопець, нараз щось йому сталося, стратив голову і пиши пропало. Але ж, пане докторе, вам лиш так здається, я... Мені не здається. Я з власного досвіду знаю, дорогий пане, з власного досвіду, але... Ша, графиня надходить. Хмельницький був так збентежений, що вважав відповідним вийти другими дверима. Пішов до свого покою, припав лицем до отомани і в голові почув шум, як у млині. Такого багатого дня у несподівані події він ще не переживав. Обида, гнів, злість, жаль, розпука. І нараз небо роз'яснюється, сонце починає всміхатися. Він не тільки знову у паньківцях, але розмовляє з панною Марією, котра йому прямо каже, що любить з ним балакати, і що як треба буде, то вона знайде в собі сили, щоб повсувати перешкоди до щастя. Ясніше годі сказати – «Любов – це поезія, а у поезії все щось мусить бути недомовленого, щоб без поезії не зробилася проза. Який же він щасливий!» Але може це тільки примари того великого щастя, котрого він по імені боїться назвати. Кажуть, «Коли снови доходить до місяця по даху, то не клич його по імені, а то збудеться і впаде». Хмельницький боявся назвати по імені своє щастя, щоб з ним те саме не сталося». Скажімо, що пана Марія ще молода, не зі життям і тому щира, і що вона дійсно говорить те, що відчуває, але коли їй треба буде зважитися на рішучий крок, у неї брак не сил. Вона не зможе пірвати всіх тих ниток, котрі, як корінці рослини, в землю впилися в її окруження, в традиції, у спомені родинні, в розуміння класових різниць і так далі. Тоді щастя переміниться в гори. А поки що воно щастя, насолода, розкіш, будь щасливим».